Jean-Michel beraz eh, egun hemen eh, bilia gira eta domintxinen eh, zure azkuntzain ingurian, zer eh, gartik, hote? Eh, zer Jendea bildu da, eh, administrazioa gure ateak eh, hil nahi baitute. Uh -huh. eh, zona batetan bate gira, eh, zona da bataz preventif daitzen dute. Hori egan nahi du, eh, kasu baten eh, inguruetan, hamark, E, kilometro inguruetan behar ate kampoan diren ate guztiak hil guk e, 6 67 kilometretan gira mena, guk hemen argun silo bateran gira argun e, bide bidetik urrun mm -hmm. eta guk denek, dena denai txen egiten dugu alimanai txen egiten dugu ateak e, azten eta itxen hiltzen galkatzen eta itxen hiltzen guke ez dira ez gira kampoan gelgitzen e, gure atekila tabaraki gugu hori tasuna kamionek dela edatzen hemen ez da kamion diten eta ez do iten guka zugu arriskurik eh, besteentzat eta gainetik eh, eh, egin ditugu analisi batzu beste besteak beizalar eta naisa horiek eh, ajunte onak dira eh, hmm. ez, eh ez da izan eta ez da hemen eh, gure si, ateta Hordion, uh, gune juri hor eritasun agertu den gune hemenik 6 600-pikilometrotan dela nun txuxen? Bada... Bada... Son baitzu, eh... Eneduritzaz... Ene Hurena eh, uh, da... Eh, arbotikoa. Arbotiko, uh -huh. Eta hor dion, uh, Delibero administratiboki hartuak uh, dira... Zergatik uh, uh, olako erabakiak hartuak dira zure usteza? Ba, Erreiten ba, dute ba, ez dela beste maneraika. Ba, mena, manera horriki bada lau hilabete elietasuna eh, gibeletik ari dira lasterka eta ez dute jauze ez dira eltzen hain. Ordean eh, hori erran nahi du, eh, ez hartzen duten eh, leikian gauzak ez dira nahonak. Uh -huh. Guk dugu eh, eh, egiazko eh, gauzak ez dutela unkitzen. Uh -huh. Guretza da Euh, azkuntza industriala, sobera eh? eta konzentrazionat du eritasuna egiten Gero bada ere euh, genetika problema bat Eran euh, e nahi du? Zer da? Eta e, horiek uh, biziki honak dira Fite puxatzeko, uh, alimana guti jate uh, ya, ja, janez Baina uh, ondoriok da, uh, ez direk ahun direla Ezt ez dute, e, rustizite hori epatzen er, dena, bateria ez dute. Eta haritasuna bizika izahatzen dute. Eta gero, e, e, az, azken hamar amortz urte, urte otan, e, sistema anruz kambiatu da. Bada honoa, hamar urte normazen, industrian ere, e, sistema e, eleber gabeur. Egan nahi du, ahate e, balkatzen zuena, egiten, zu, egiten zuen ere bere askuntza, bere atena askuntza, tropatibieta. Sistema hori isigarri untxamartxatzen, eh? teknikoki horra eh, zen untxamartxatzen, uh, sanitario liki ere. Ma industria uh, etzen uh, sistema ona baita ahize saltzeko. Eh? Industrialek uh, developatzeko uh, maite dute... Integratioa sistema, integratioa nahi du, egan nahi du uh, uh, kasik uh, denborako etxetetiar uh, ber sistema da. Ekatzen eh. e dute uh, gaixo laborari bati, sistema bat arguntza uh, uh, montatua. Eh. Mm -hmm. La, uh, Laboraria ez da jarrujetaz okupatzen, ek dute permide konstruir uh, enprentak, uh, planak egiten, uh, bastimendoa esartzen lekian arteak txartzen uh, alimana dena froitzen dute teknizen bakile bioretik eraiteko zer egin behar den eta mempta chikitzen dute azkenean. Agunt, agunt. Ez dute gaiten iriskugosiak uh, laborantzia dela. Ikusten eh, dute e, bestaan dena. Uh, gauzak hobetenak, hein. Eh? Hamiste irabisuko utela, ez, ez dute gaiten. Hori uh, uh, isigarri ona uh, izanez dela. Eta jende, jendeak uh, Bada hainitz, eh bei azaletana, azke, urteotan hainitz eh, jendeak eh ah, eh diru guti egiten egin dute eta ber kandute utzi, eh? Bei Eta hor bazuten eh eh, eh ater aterabidebate, eh, Aige, AIG, AIGa eh dena edina, eh, antzinetik egina urtean txartu dira AIG eta Hori, ahize da, sistema horren uh, xaltzea. Uh, sistema uh, uh, eleber-gaber, ez da ahize xaltzea. dira hainitz park batzu, bastimendu batzeko gero galkatzeko tokia. Eh, be, Berdira eixo, gauza hainitz uh, kontrolatu, Fen, holdira, eta holdira. implikatu berda gehiago, gehiago laboraria. Gehiago. gehiago. E, sail, Biziki zailada egitea? Ez da, egiten zen denboran, ez, ez da, da problema, eta e teknikoki Gimert da, edo, robea dela. Gibel gehiago gitan da, fen tekniko ki, robe da. Sanitario ki bistandena. Eta sistema hori hau, hautsi dute, eta eh, hor, hor dugu uh, egongo problema. Eh? Iztigarri espesializiatu dute integrazio uh, laborari horiek. Zomeitzu yeah, e, egiten dute ahate askuntza bakarrik, animaleko tropa batzu, eh, bastimendu bat bakarrik, hamost, hogoi uh, mila atekila, eta beste batzu, galkatzeko xala bat baizik, mila atek uh, kolpian. Uh, yeah. Yeah. Hori, sistema hori haize da, lekian ezartzea. Yeah. Bankoak dela, gibelian, finantzatzeko sistema hori izigari uh, fite uh, developatu da, ondorioa hor dugu, eh. Azken, azken bi orte gotan, eh, eritazuna agertu ah, ah, da eta... Eta, eta, eta, eta BBB-ba, berak errandauko... Ez, ez duela... Txar -ba eta veterinarioak eta... Zer notazun... Ba, uh, eh, eh, departamentuko eh, lehen dakaria eh, sanitario maidea. Han pribe, eh, eh, prive, eh du... Eh, Berritzat berri zinen dela, ez da posible, ez dute e, irraki, konzentraziona eta kamionen e, ibiltzea hori dela egiazko... Hori da razoina. Ba, ba. ba. ba. Oficialki, be, ez du erraiten ala, ez du erraiten El B la burancha mobilizatzerat deitzen du egasti azkuntza xanoak hiltzerat hezusteko kasu hortan da Jean-Michel Bégorena haskuntsa Jean-Michel Bégoe eta berarekin ari den Julien Perez ostegununtako gomitak goiz bergin Juren, zure hemen zira, eta lania nahi zira Michel Berroikin e, laborari gaztea zira zu, zeh dien duzu? Ni laborari gaztean izba, eta zazpi urte. Oh, ez beldurtu hor eta ahate askuntzari lotzea, hori ikusiz nolako problemak diren edo aipatzen diren? E, ez baita ezpada, e, ezagutzen menja danik Jamichel eta ze askuntza molde zuen manakien. Eta hara egungo instalazioen eginak badakigu transformazioen egin direla. Eta ez uh, normalian uh, lehen gaiak salduz baizik, aragia edo ez nia, hori oartzen gira behitari dela. Eta beraz banakien plantatzean behar nola transformazioan zerbait egin. Mm -hmm. Bo, eta jami chilek ja ilan gertatuniz. Eta um, beldura ez batez, eta badakigu oartzen gira gu girela egian, gu girela bide su senetik ari. Mm -hmm. uh, guk, uh, atetipiak uh, sortu orduko hartzen ditugu, diuten gira seka. Eta hemen azten ditugu, hemen galkatzen, etxean berdian iltzen eta transformatzen. Beaz, zirkuitu osoa hemen dugu, eta sanitarioki, fean, ez da hobikio gertatzena altzen, eta da joan jinik, ez da kamionik heldu, ez da kamionik eta gu haure gira gure nagusiak bez, egiten dugu, eta dena barnean egoiten da, deitzen dute hori sistema utartzikoa. Beaz, nik uste geroko ere hori dela sistema segurrena sanitarioki. Zenta egun, nahi dutena da, administrazio nahi nahi da, hori nahi du inpusatu sistema garbi-garbi bat, denetan eda, edatuz dedin grisia uh, eta eritasun hori, baina ez da posible, ikusi dugu azken hilabeteetan uh, eritasunaren gibiletika dire lakurritzen, ezin oztopatuz, eta huai, beren uh, ondorioengatik edo beren... Uh, Nola ikan ez dakit, astukerien gatik, guk behar diagira ahate eta ara gabadin ohilo hiltzat eta badakiku zegehtatuko den. Sanodirelaik? Jakinik sanodirela, behaz, horrek ere sigurtatzen dugu guk girela sistema onian? eh? Iberi uh -huh. importantzia badu, ala ere. Udi... Irran, iran behar da, ere, guk gure sisteman, ni entxeatu ditute hainit sistema, eta asinen nintzalaik, ea egin nuen eskolan e e e ikasi nuenadian e industrialzima eh? atAT gusiak e parke tippi batzuetan eta on ondoko helgetan hartua hartua monokultura. hiru bon. bizpairu urteez untza martsatuuta eta gero izan da problema. Artua ar helgetan ar ar hartu e ar gutiago eta atan itasuna. Mm -hmm. Koksidioz kipietan, kolera handietan, behar zen tratatu, vaksin eh, sohtatu. Mm -hmm. Eta anakien eh, sobera tinkia zirela. Eta bon, aitzaldea kipia zen, gehiol leku emanez ahater, hartu, deia hartua ez, ez hartu gutiago ukanen noen gibeletik, eh, janaria egiteko. Eta ikusin noen leku batean, zon behitzu, hartu lehu batzu egiten, Ahate uh, parketan, itzala egiteko. Ta nientxatu entxat, nuen, animeareko hartu adien. Ta hor, ah, bon, untsa joiten dira, biakkel garrikila. Hortan or, nuen, uh, atseman ene, ene sistema ona. Hemengo, hamar hektarria, zola untan diren hamar hektarria, dena emekimeki, dena zerratu ditut. Bon, bada, zerailu, uh, uh, <laughs> andan bat, eh, bi kilometra eta di serailu. Emekin egin dut eta kasin mirekaudua zen. Eh? Leki, lekia gehiago ez eh, es, eh, ariz, elitasunan desakertu dira. Agunt, egun ez dugu jauze egiten. Ez sortatzen, ez vermifuzatzen, ez dezenfektatzen. Jauze ez dugu egiten eta ez dugu elitasunik. Bada, hogo e, jote beden, veterinario bat ez dela una, Eta ez dugu txentima bat euh, euh, ezartzen euh, euh, Alemedikaman er Remedio eta er Remedio eta uh -huh. Hala, beraz, atera bide bat Bede frokak ere karri dituena Kogoi bat urtez eta Esegitu baitu Eta beraz, Juleen euh, beste, beste gazte bat ere, bada Zuen uh, multxuan, orz, sartu dena, orzana, proiektuan? Ba, bai, egun eltsaldean Jarmisel uh, bakarrikari da Eta bagida hiru langile. Eta istantean plantatzekoak gira Sabrinaetani jamisileki lan. Elkartuko gira ara, gaik bat eginez. Eta Sabrina, ara, ene adeneko neskagazte bat daire. Eta ura badugu kasik lagurtari dela lehen jadenik. Eta ara, proiektua badugu hemen uh, jiruak elgarriki lan. Hori egiteko. Hala, beraz, fro, froga bat ere, bai e, sanitarioeki e, eta ongi doala, eta ekonomikoki ere bai, ez eren eta diendek, eta diendek, ere, biltzen alda, olako proiektu bat jana. Eta oartu behar da ere, egun kontsumitzaileak e, gerotak diago kasua egiten dula ja nahi duenari. Oartzen da, suhosa nahi duela eman sistema interesgari bat zuetan, e, askuntza sistema logiko bat zuetan. Eta hortan dugu gukere kredibilitatea zen, Gu gira gazteria, biharko askuntza guk dugu eginean, eta behit dugu irakutsa ere. Gu ola ariz, uh, ariz beste diende batzu erariko dira, eta kontsumitzailea horren beha da ere. Ohtarat orientatzen da gero tagiago. Bai, eh. bai, Bai, hor diona dudarigabe erakusten gauza bat. gauzabat, hala dena dena, administrazio erabakia zuen burian gehiñean da, eta jandarma gitekoak dira, eh, bortxaz zuen askuntza hilzeko. Ezt Betza... egun ez dute ginen, errandote eh? dutela bortxaz eginen, baina guk eh, laboriara dute atakatu nahi eh, tribunalalean zari, hori dutea ipatzen, guk responsablia izanen girela ez balik ma da giltzea egiten. Odean gu behar dugu absolutuki kolaboratu ez dakit nola ezan behar. Elkarla nion izan? Elkarla administratua ikidan, irakusteko ez girela gu trebexen bai, menaz ÖLB de OLA ez U utzi ez nahi gauza hori egitek. Eta, egin zarte osoa hori jendeak eh? ba, ezagutzen du Usan sistema, eh, idokidean bitertez ere, badugu, xare haundi bat, eta jendeak badaki ze defenditzen duen, ze laburantzaan bota defenditzen duen. Behas, ara, elkartzen du jendea haunitze. Eh? Uste duze, badela manera, gero, oraiko ez da badatik jahatere, eh, askuntza sistema eh, aldatzeko funtsesan? Beharako da, beharko da. Poder Republikok ez dute, Urte guzi ez, eh, diroa emaiten ahal, miliunka, egun miliunka aurten art, bezala, beharko da kambiatu, nahi ala ez, eh? industrialek beharko dute, beren sistema kambiatu. Ongi, beraz ikusten dugu gaur, eh, bai, sustengoa bat dela, errandu eh, zen bezala hainbat elkartek eh, deitu adute, eta jendeak, uh, una atetorri dira, hori horrek ere, bo, sustengoa dierazten du eta laguntzen du, pixka batan. Bai, laguntzen duan hitz, ikusten ditugu ondo kolaborarizon baita, eguneroko jendekon txumitzaileak eta ah, irratiak ere hor direan, aski. Eta bai, bai behar dugu guk, eh. gu susten gatuak izan ez, gira, eh. hori bere importantzia bat du ere. Eta ara beti behar gauza kredibilitatea bali bat dugu, bide horretatik beharko dugu segitu. Eh. Ena bon, behar da iran, eh. ez dakigu no not diren, hor diren, eh, haste burur artio, beden beharko da hemen Hemen eta beste bilekotan ere ekipa batzu ezagi e atxikitzeko.